20.13, e stasera fremiamo per iniziare il parapiglia perché abbiamo molte cose di cui parlare. Parleremo infatti di varie iniziative con le compagne e i compagni del Kurdistan. La presentazione del documentario Sara al Cinema Palazzo venerdì. L'assemblea di donne della rete Kurdistan, la Casa Internazionale delle Donne sabato mattina e sempre alla Casa Internazionale la presentazione del secondo volume del libro eh, di eh, Sakine Sanchez. Poi domenica il presidio a partire dalle 15. Al Colosseo. Ma prima ancora di tutto questo sentiremo una compagna kurda per un aggiornamento sulla situazione del Kurdistan turco, della guerra spietata e eh, sanguinosissima di Erdogan contro il popolo kurdo. Sono il tempo di collegarci, iniziamo insomma con sentire questa compagna. Ed eccoci in diretta, dovremo avere all'altro capo del telefono una compagna curda. Pronto? Ciao, ci senti? Sì, sì mi sento. Salve. Ciao, buonasera. E innanzitutto grazie per partecipare a questo spazio radiofonico. Perché insomma crediamo che sia molto importante cercare di mantenere un, un minimo di informazione o, su quello che sta succedendo nel Kurdistan turco visto che sui media è veramente molto raro potersi poter capire quello che succede e quindi insomma grazie se vogliamo appunto parlare del, di quello che sta succedendo in questi ultimi giorni. Grazie a voi grazie a voi che perché questo periodo siete pochi di quel che avete il coraggio di parlare quello che cade in un, membro, eh, in un paese di, di nato, cioè Turchia, eh, la guerra che sta accadendo oggi nel sud est Turchia, il, Tur il Kurdistan e eh, nord è una guerra da, eh, dichiarata dal governo di Erdogan, <coughs> dal governo turco verso il popolo kurdo, quindi ci sono i cecchini, ci sono i cararmati e usano le arme chimiche. E verso i bambini, verso i civili proprio fino adesso sono da più di due mesi che c'è coprifuoco su alc alcune città e alcune province e ad esempio uno di quello è Gisre e ieri sono stati uccisi 60 civili di cui i bambini con un'arma chimica ancora a causa, l'arma non è riuscito a capire bene che arma hanno usato però I corpi di bambini, i corpi di morti erano bruciati, quindi non c'era quello che hanno visto e hanno parlato, non è sparato, non è nel loro corpo non c'è nessun segno di proiettile, sono tutti morti dal bruciato e ancora ci sono centinaia di civili che rischiano a morire e quello che è per noi assurdo è il silenzio che cade nell'Occidente i kurdi che fino adesso erano eroi dell'occidente che tutti parlavano dei kurdi che, con, che così sono conosciuti con Ipeghe, Ipeghe a Rojava oggi il discorso se un membro delle, del paese di Nato allora tutti bonziti perché hanno interessi la, la guerra che cade anche i governi di occidenti sono responsabili perché il Turchia sta usando le armi Di, di occidente le proprie armi di Italia grazie a Italia che stiamo morendo e grazie eh, l'occidente che il Turchia ha questo coraggio di, di attaccarsi soltanto perché il popolo ha deciso di dichiararsi l'autogoverno eh, l'autorganizzazione e il confederalismo quindi non viene accettata non viene parlata e c'è un massacro nessuno non parla la Turchia sta facendo il secondo genocidio come hanno fatto con gli armeni e eh, so che il mondo e il silenzio, anche peggio del silenzio, perché insomma la notizia della scorsa settimana che l'Unione Europea ha confermato 3 miliardi di euro a Erdogan, insomma, assolutamente incurante di quello. Eh, di... Infatti, infatti, l'Occidente sta pagando l'Erdogan proprio per uccidere i curdi. E questo è assurdo, perché comunque parlando di, di bloccare l'immigrazione. E sta pagando in Turchia e il Turchia sta usando quei soldi per fare una guerra e comunque adesso l'Occidente non avrà immigrazione dal, dal Siria però avrà eh, eh, immigrazione dal, dal Kurdistan turco perché le gente cercano di scappare, i bambini sono per strada, le donne che vogliono eh, scappare tutti stanno lasciando loro casa perché non sanno cosa fare e quindi Sarà un'altra immigrazione e l'Occidente ecco allora come farà fermare il Turchia. E hanno dichiarato insieme, hanno firmato questa guerra, hanno firmato con gli Stati Uniti e l'Occidente hanno firmato questa guerra insieme, perché sanno benissimo che eh, un'autonomia in metà eh, dall'altra parte del, del Turchia eh, bloccherà alcuni interessi di occidente e Stati Uniti perché comunque il Turchia come il paese è un paese, un posto strategico un passaggio tra l'Europa e l'Asia quindi per interessi l'occidente lì morono i bambini e le donne e la cosa bruttissima invece noi parliamo dei giornali della comunicazione che, che sarà, deve essere libera e noi vediamo che neanche qui E non è libera, le voci e i pensieri non sono liberi, e tutti i canali di TV, radio e la stampa, e ogni argomento di comunicazione ha legato il governo e tutti sono zitti e non stanno dicendo niente, vedendo benissimo di, di quello che cade in Turchia, però nessuno non parla, nessuno vu non vuole scri scrivere perché non conviene o non ha un valore di, di guadagno, non, non, non riusciamo a capire, non riesco a definire questa cosa. Sì, una guerra che è appunto contro la popolazione civile, contro un intero popolo, insomma sappiamo di, di molte città in cui la popolazione ormai appunto vive da mesi, sotto con il coprifuoco in uno, con un livello di militarizzazione di presenza dei militari turchi fortissima che significa appunto quello che tu ci stavi raccontando ma anche più generalmente insomma condizioni di vita veramente penose insomma per quanto riguarda il freddo, la fame perché poi insomma si tratta anche di una stagione molto rigida per le temperature Sì eh, da 60 giorni che che c'erano circa 30 feriti che, chiusi in una cantina di un condominio il momento che hanno chiamato l'ambulanza eh, i militari turchi hanno preso l'indirizzo e invece di mandare l'ambulanza hanno cominciato di mandare eh, cararmati hanno sparato, hanno bombardato eh, dopo che il condominio crollato eh, <ride> oh, ieri hanno fatto questo massacro e hanno uccisi tutti quanti Il problema noi eh, abbiamo eh, dichiarato la nostra autonomia e vogliamo vivere eh, senza il governo turco. Per noi il governo turco ha significato sempre l'impressione, sempre la tortura e eh, sempre il massacro. Il momento che è stata dichiarata l'autonomia democratica eh, governo turco ha dichiarato una guerra, una guerra contro i civili, quindi quello che cade in Turchia noi, noi definiamo una guerra civile, però una guerra civile tra di governo turco e verso il suo popolo proprio, perché comunque noi kurdi purtroppo siamo ancora cittadini turchi, perché non veniamo riconosciuti come un popolo e sendo anche quello, quello che sta facendo il Turchia, sta massacrando proprio il suo popolo e questo è un reato di guerra proprio nel livello internazionale, che Turchia sta uccidendo i suoi cittadini, bombard sta bombardando i suoi cittadini, non, non stiamo parlando di un'area dove c'era la guerra, dove gente erano tranquillissimi, dove i giovani hanno dichiarato l'autonomia democratica. E non c'è, il problema all'inizio non era solo il fame, il nostro problema che abbiamo dichiarato l'autonomia non è fame, è, e basta a ribellarsi perché abbiamo una storia di da 40 anni con, con il Pekeke e quindi il paradigma di Pekeke è diventata reale finalmente e invece adesso con il coprifuoco sì, vero, le gente alcuni bambini sono morti anche di fame perché tutti sono chiusi non possono uscire di casa le gente hanno usato quello che ce avevano in, ca in casa e quindi adesso la maggior parte di loro Stanno morendo dal freddo, dal fame, di sete, perché il governo prima che entrare in un quartiere toglie l'elettricità, l'acqua e poi dichiara il coprifuoco e nessuno non può più uscire, quindi eh, c'è il freddo perché toglie elettrica, non c'è l'acqua perché toglie l'acqua, proprio eh, sta cercando di edu educarci con il fame, con la paura, con la tortura, però sia il governo turco sia l'occidente che fa questa politica sui kurdi non funziona. Da 60 giorni 60 persone erano sotto una cantina e non si sono aresi e sono morti con una vittoria. Comunque per noi, eh, il, il, per noi quelle 60 persone sono emati e sono morti con loro dignità perché non si sono aresi. Eh, l'Europa deve sapere la sua politica non funzionerà noi come kurdi non ci arrenderemo andremo fino alla fine Io, insomma... E speriamo di poter essere almeno un, un, una piccola parte forte e determinata come voi nel starvi vicine in questa lotta e portarla avanti eh, insieme a voi. E non so se vuoi aggiungere altro altrimenti noi ti chiediamo eh, di mh, esprimere ora alla radio insomma, un messaggio di, della nostra solidarietà alle compagne che stanno in Kurdistan con cui siamo in contatto e che le vorremmo passare ma appunto ci divide la lingua per cui ti chiediamo eh, di aiutarci se puoi salutare detto... in kurdo eh, per, anche per noi le compagne che in questo momento eh, si trovano in questa difficilissima situazione ok eh, farò una piccola traduzione in kurdo allora grazie grazie <totipo> Ti ringraziamo e insomma e, mh, pensiamo insomma, che sia importante cercare di rompere almeno questo silenzio e continuare a farlo tutti i giorni per cui ti ringraziamo molto e ci sarà modo insomma di risentirci da questi microfoni. E L'ultimissima cosa e noi chiediamo la solidarietà dal popolo kurdo perché per noi tutti i governi sono fascisti, tutti i governi Eh, sono complici di questa guerra Noi chiediamo la solidarietà Dal popolo italiano Che sostiene eh, Sostiene la, la resistenza Dei popoli Perché lì, non lì Sul territorio di Kurdistan Non stanno vivendo solo i kurdi Ci sono varie etnie Ci sono eh, arabi Ci sono armeni Ci sono cerchesi Ci sono assiri Quindi eh, chiediamo al popolo italiano che sostiene il popolo, eh, i, dei, eh, la resistenza dei popoli che vivono su quel territorio e hanno dichiarato l'autonomia. E sostenere non vuol dire di andare lì proprio a combattere con loro contro il regime di Erdogan. Anche da, da qui, da, da casa nostra, possiamo creare una forza, un'intenzione sulle comunicazioni e mandare la domanda al Parlamento eh, italiano, tutto, tutto quanto, fare anche rumore ogni, in ogni singolo quartiere, come adesso proprio succede ad esempio a e eh, mettere che loro stanno bombardando a Sur, eh, Diyarbakir sta sbattendo le porte, le pentole, eh, sta facendo casino da casa sua, quindi eh, ogni singola persona può sostenere eh, questa resistenza. Ovviamente ci uniamo a quest'appello e rinnoviamo insomma, la, la solidarietà nella lotta di questa radio e a presto. Grazie. Ciao. Grazie. Avete appunto sentito questa, eh, questa corrispondenza, tra poco andremo avanti appunto, presentando una serie di iniziative eh, nei prossimi giorni. squadre di tortura operavano ormai come i turni di una fabbrica il turno di notte passava l'interrogatorio al turno di giorno una notte però ci fu una visita speciale sembrava che ci fosse una gara tra la squadra di cui si diceva che era arrivata ad ancare il gruppo precedente la guardia che era venuta a prendermi faceva un'impressione stranamente spaventata normalmente pestava il pavimento con i mocassini e spalancava la porta all'improvviso con un gran fracasso Al nostro arrivo c'era solo una porta, poi avevano installato anche una grande porta con sbarre di ferro. Aveva una serratura enorme, tutti potevano sentire quando le due porte venivano aperte. Quest'apertura immediata della porta era un'altra forma popolare di tortura. Per fare pressione psicologica su di noi e non lasciarci in pace, a volte facevano un gran trambusto, chiudevano la prima porta e se ne andavano di nuovo senza aprire la seconda. Questa volta fu diverso il nemico si mostrava ansioso il che avrebbe potuto significare che si era reso conto che non ci sarebbe stata preda facile e che non sarebbe riuscito ad attirarla facilmente in trappola i torturatori sono particolarmente disgustosi quando sono poveri e enermi quando questo capita passano dall'aggressività silenziosa al silenzio aggressivo quando arrivai nella stanza il nuovo torturatore passeggiava disse alla guardia vai e chiudi la porta I miei occhi caddero su un materasso steso a terra. Non vidi altri strumenti di tortura. Sul tavolo c'era una pila di documenti con testi scritti a mano. Inoltre c'era una sedia pronta. Avrebbe potuto trattarsi della sedia per gli imputati. Se fosse stato visibile un campo magnetico avrebbe potuto essere una sedia elettrica. Ma no, non la poteva gestire uno solo. Uno doveva regolare la corrente, un altro fare le domande, un altro ancora condurre il cavo sulle mani, sui piedi o su qualsiasi altra parte del corpo. Come sarebbe stato condotto questo interrogatorio? Chiese prontame, spontaneamente, perché chiude la porta? Nella mia voce non c'era paura, riuscivo a reprimere la paura che sentivo internamente. Il mio tono sembrava più quello di chi chiede conto. Ormai ero in grado di valutare abbastanza bene i poliziotti. Si lasciavano impressionare quando all'inizio si dava loro la sensazione di non poterti fare qualsiasi cosa. Rispose, Che cosa c'è che non va? Sei spaventata? Fa freddo? Per questo la porta rimane chiusa. Risposi, no, non fa freddo, deve rimanere aperta. E perché dovrei avere paura? La mia voce era un po' più tranquilla. «Parliamo un po', voglio conoscerti», disse mentre mi squadrava dall'alto in basso. Col suo sporco sogghigno potei accorgermi che era ubriaco. Quando si avvicinò sentì l'odore di rachi. Camminava avanti e indietro. Ad ogni giro mi guardava con la coda dell'occhio. A quanto pare voleva provare come reagivo alla situazione» non riuscivo ancora a capire quale fosse lo scopo di quell'interrogatorio notturno alla fine andò al tavolo e lesse alcuni brani di un testo riguardava la riunione ad Ankara di Khmen, a, a Agri i sospetti su Mehmet Turan e Celal Aydin erano dichiarazioni di Sain lo sapevi? mi chiese non mi riguarda, dissi devo leggere anche quello che si dice, chiese Dissi di no, cercando di far apparire che non ero interessata e che non aveva importanza. Dentro di me, però, avrei voluto che continuasse. Naturalmente volevo sapere che cosa c'era ancora. Ad ogni modo non proseguì e si stese invece sul materasso, appoggiato sui gomiti, mi osservò. Infine mi disse mezzo seduto: si mise mezzo seduto e mi chiese se ero sposata. Iniziò a giocare con i suoi genitali, si raddrizzò, mi fissò di nuovo e mi disse: Ti manca. Non nascosi la mia disapprovazione, al che evidentemente anche lui si sentì a disagio. Era quello che mi ero prefissata. Sapevo quello che stava cercando. Avevo spesso di, aveva spesso, avevano spesso minacciato di violentarmi o infilarmi un bastone. Ma questo non aveva detto niente del genere. Mi preparai a un possibile attacco improvviso, ma il torturatore era un vigliacco lo anticipai a che gioco giochiamo qui io non sono una, io sono una rivoluzionaria e ho scelto le mie convinzioni consapevolmente lei insulta il mio onore con gli insulti, la tortura e lo stupro non otterrà niente si sbaglia se ne è convinto faccia quello che vuole ma non può interrogarmi da solo inoltre ho bevuto io conosco tutti citai ancora un paio di nomi che avevo letto prima su una lista appesa alla porta e memorizzato Questo mi era servito già in precedenza. I torturatori entravano nel panico quando citavo i loro nomi. Non ti lasceremo in vita, sei praticamente morta, non dimenticarti che sei in mano nostra, rimarrai qui per anni, non hai neanche più amici che potrebbero vendicarti. Ciò nonostante, con questo, il corso degli interrogatori cambiava. Alcuni di loro diventavano improvvisamente perfino gentili. Tutta la mia vita è stata una lotta Il secondo volume è una lettura molto forte Dice una compagna ti entra nel cuore e nell'anima come un pugno allo stomaco Che allo stesso tempo ci indurisce così tanto che puoi resistere Così come ha fatto Sara e come stanno facendo ora tutte le donne kurde Abbiamo qui nello studio una compagna che ha coato la pubblicazione di questo secondo questo secondo volume e dunque ti volevo chiedere un po' la storia del secondo volume della vita di Sakinese in, in cui comunque la tortura la il carcere, le lotta la resistenza, il sciopero di fame è una grande parte di questo libro sì Eh, Sakine, buonasera prima di tutto eh, Sakine Janziz su um, eh, incoraggiamento di Ocalan ha raccontato la sua vita e eh, appunto la sua vita che è stata tutta una lotta, nel primo volume racconta come inizia ad avvicinarsi alla politica come inizia a creare i gruppi di donne, a fare la politica delle donne, come lei stessa prende coscienza anche nelle lotte del lavoro nelle fabbriche c'è già un arresto anche nel primo volume e finisce eh, la storia con un arresto nuovamente ed è da lì che inizia il secondo volume il secondo volume che parla degli anni non solo nel carcere di Diyarbakir ma in tante carceri turche che lei ha girato quasi tutte e, mh, parla del periodo dal 79 al 90 e lì praticamente in carcere lei non solo continua la sua presa di coscienza e continua la sua lotta ma attraverso la lotta straordinaria delle donne coraggiosissime e completamente isolate dagli uomini nell'impossibilità di comunicare nella prima fase tanto che non gli uomini neanche si rendono conto che le anche le donne vengono torturate no? Loro mettono in atto due cose assolutamente straordinarie. Cosa fa Sakinè? Sakinè unisce intorno a sé cerca di tenere unite le donne in modo che loro possano resistere il più possibile alla tortura da un lato e dall'altra è così determinata nella sua lotta e nella sua resistenza che non solo resistono più degli uomini ma che diciamo anche il suo esempio no? dà forza alla lotta delle donne kurde cioè la lotta delle donne kurde di oggi nasce dallo spirito di resistenza dalla volontà e dalla determinazione di Sakine oltre che dall'amore per il suo paese per il suo popolo e per il suo partito che è il PKK mm -hmm. vogliamo leggere un altro brano sulla sciopero della fame no? I compagni avevano scelto il mese di luglio, era l'anniversario della presa della Bastiglia in Francia. In tribunale, Airi era stato il primo a rilasciare una dichiarazione. Avevano posto resistenza facendo entrare in azione ogni singola cellula del proprio corpo. Le loro richieste principali erano la fine della tortura e della repressione e la creazione di condizioni di carcerazione in cui fosse possibile anche una difesa. Difesa. Nella storia è nota la difesa per il Reichstag di Dimitrov, con, in cui lui denunciò il fascismo. A Diyarbakir andava, andava denunciato il colonialismo. Andava presentata una difesa che trasformasse il piano del nemico di denunciare il PKK nelle persone dei prigionieri nel suo contrario. I nostri eroici compagni, consapevoli del significato storico, avevano già cominciato. «C'era mai stato un evento simile nel mondo che in questo modo dava alla storia dell'umanità un senso, dignità e splendore? Si trattava di un'azione con la quale veniva esaltata l'umanità, accresciuta la speranza di un popolo e promesso il successo di una lotta, mentre i corpi dei prigionieri morivano cellula per cellula. Il significato dello sciopero della fame a oltranza del 14 luglio 1982 era nell'unione assoluta con la lotta rivoluzionaria». I compagni si erano dimostrati veri leader. Con la loro resistenza avevano fermato la campagna di annientamento contro l'umanità. I timori onnipresenti cominciarono a dissolversi. Tutti parlarono dei compagni e misero in discussione se stessi a fronte della loro azione eroica. Questa resistenza ebbe un significato storico che andava oltre le mura del carcere. La forza che ne scaturì fu inarrestabile. Frasi come ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, se dovessi morire scrivete sulla mia lapide deve ancora qualcosa al suo popolo e il Kurdistan diventa Vietnam, udite le grida, fluirono nelle poesie e nelle canzoni, era un'espressione della massima determinazione e di una fede incrollabile nella rivoluzione. Media, conoscevamo la storia di Bobby Sands Lo sciopero della fame dei prigionieri dell'Ira in Irlanda si svolse più o meno nello stesso periodo dello sciopero della fame a oltranza di Arbaqir nell'anno 81-1981. La Lady di Ferro non cedette e così circa dieci rivoluzionari persero la vita. Bobby Sands fu il primo del gruppo a cadere. Questa storia all'epoca ci aveva toccati molto e la includemmo in una commemorazione per i nostri caduti. Aveva comunicato a sua madre le sue ultime volontà. Fino all'ultimo momento rifiuterò interventi da parte dei medici, ma se dovessi perdere conoscenza dovrai farlo tu al mio posto. La mia coraggiosa madre effettivamente non permise che i medici salvassero la vita di suo figlio. Da, quel punto di, dal suo punto di, da questo punto di vista Bobby Sand era fortunato perché sua madre si attenne al suo ultimo desiderio. Le nostre famiglie erano strane, il dolore le logorava, piangevano per l'impotenza, si strappavano i capelli e dichiaravano di volersi uccidere, non tenevano conto della nostra volontà e questo ci rese ancora più difficile. In fondo, Sapevamo eh, di cosa si trattava nella nostra azione, ma forse non sapevano abbastanza. Le loro reazioni erano faticose. Invece di chiedere conto al nemico e di, e di sfogare su di lui la loro rabbia, cercavano di spingerci a interrompere l'azione. Proprio non volevano che morissimo. Il dolore li uccideva. Vidi che anche i miei genitori, zio Idir e gli altri, diventavano ogni giorno più deboli. Dato che piangevano tutto il tempo, Non sentivano affatto quello che dicevamo noi. Quando il nemico li chiamò per la prima volta all'ospedale, disse loro di venire a prendere i nostri cadaveri. Ci furono persino famiglie che portarono delle bare. Buongiorno mio padre, tirò fuori il suo taccuino dalla tasca e dichiarò singhiozzando, non posso sopportare la morte di mia figlia e di mio figlio, voglio morire prima di loro, i miei figli non hanno fatto niente di male, hanno combattuto per l'umanità e si sono impegnati per la loro causa, non hanno commesso un reato, hanno combattuto per una causa onorevole, non posso dire niente contro questo, ma non hanno pensato a noi, non posso sopportare il dolore, per questo mi impiccherò. Se vuoi commentare questi pezzi che comunque c'è il ciopero della fame è molto importante anche nel libro perché è una forma estrema di rotta no? Sì, eh, questi passaggi, ce n'è più di uno nel libro, sono veramente terribili come dicevi all'inizio, veramente un pugno allo stomaco eh, questo passaggio qui è estremamente drammatico È estremamente drammatico perché in più occasioni le autorità cercano di usare la disperazione dei familiari per spezzare la volontà e la determinazione dei prigionieri nel loro sciopero della fame a e oltranza. Questa cosa non riesce, non riesce perché i, i, questi parenti sono anche in grado di reagire, sono in grado, incoraggiati dagli stessi prigionieri, di uscire dalla loro disperazione, di organizzarsi di andare a fare pressione sul governo perché i prigionieri abbiano delle risposte alle loro richieste e quindi possa cessare lo sciopero della fame. Ci sono state le lotte molto importanti da parte dei parenti. Tra l'altro è molto importante, nel libro poi in più passaggi viene raccontato come la comunicazione esclusivamente attraverso i parenti in determinati periodi è potuta avvenire e anche con grandissime difficoltà. C'è una scena addirittura, lei lo racconta in maniera era quasi divertente di un equivoco perché a un certo punto arriva la notizia che deve arrivare una pusula che vuol dire sia pizzino diciamo in turco che anche bussola siccome in quel periodo stanno scavando un tunnel Per tentare l'evasione succede una grandissima confusione, lei lo racconta in maniera insomma quasi anche divertente, perché poi è la freschezza anche no? Di, e, e la grandissima dignità con la quale lei riesce a raccontare delle cose assolutamente terribili e devastanti e anche la devastazione del suo stesso corpo. C'è un punto dove lei dice è come se ogni cellula, no? tu sei in guerra con il tuo corpo, nello sciopero della fame e oltranza, è come se ogni cellula fosse un carro armato che combatte contro di te, ma allo stesso tempo quella cellula è anche un'arma contro lo Stato. Certo è una forma di lotta che in Italia non è stata adottata in maniera particolare da, da, da, dai prigionieri politici ci sono in Germania è stata molto usata anche lì ci sono stati dei morti nella storia dei prigionieri oltre che in Irlanda di cui parlavamo prima eh, nella storia delle lotte dei prigionieri kurdi è un elemento molto caratterizzante che poi viene anche messo in discussione però c'è un passaggio nel libro dove in effetti si interrogano se ha senso ricorrere per ogni cosa a delle forme così estreme così estreme che causano altri martiri altri morti in questa lotta è un elemento assolutamente centrale del libro quanto la tortura e quanto anche la fuga per esempio le, lo racconti esatto, perché forse non ha molto tempo il continuo tentativo di fuggire di inventarsi ogni possibile proprio eh, piano eh, c'è anche un compagno di cui lei racconta che è particolarmente famoso per questi suoi piani di, di fuga eh, che diventa quasi diciamo una barzelletta lo prendono anche in giro. Questi sì, sono elementi assolutamente caratterizzanti, del resto è un libro che parla di undici anni di carcere, eh, ma quello che è importante è come da tutte queste lotte eh, esce fuori come c'è lei e come ci stanno le donne. Le donne sono più Dure degli uomini, resistono di più degli uomini. A un certo punto lei racconta che dopo un grande sciopero della fame la direzione del carcere a un certo punto revoca alcune delle concessioni che erano state fatte e gli uomini cioè, decidono su alcuni punti di cedere. Che uno è, dovete tenere presente che siamo in un periodo di dittatura militare dove i prigionieri devono essere costretti a portare tutti quanti degli uniformi blu, cantare delle marce militari, che è una forma di tortura psicologica, no? E, e rispondere agli ordini dicendo mio comandante, no? E lei dice ai suoi compagni, ma scusate, noi donne non abbiamo mai risposto agli ordini militari, non li abbiamo mai chiamati, mio comandante. Come possiamo adesso, in base alla, nostra, alla vostra decisione di cedere su questo punto, fare una cosa sulla quale noi non abbiamo mai ceduto? Questa è la straordinaria forza di Sakinè, che è la straordinaria forza della lotta delle donne kurde. C'era quasi un migliaio di prigionieri. Molti gruppi avevano capitolato già nei primi giorni. Si ritirarono dal campo di battaglia e con questo indebolirono l'obiettivo degli attacchi del nemico. La resistenza fu portata avanti da un gruppo di quadri dirigenti. Furono lasciati soli dalla loro stessa gente. Le forze furono logorate e spaccate dalle torture. In un quadro simile la resistenza diviene leggendaria e fonte di energia. Ogni speranza venne riposta in questi dirigenti. Eravamo tutti convinti che sarebbe arrivato il momento in cui avremmo rifiutato le regole che ci avevano imposto. Stavamo solo aspettando un segno. Ci dicevamo, serve solo che qualcuno ci indichi un metodo per liberarci da questa situazione. Se qualcuno si dimostrava pessimista suggerendo che nulla mai sarebbe cambiato, reagivamo con forza, non potevamo perdere la fiducia, non c'era niente di simile nel PKK, chi perdeva le proprie convinzioni e speranze non poteva essere con il PKK e non poteva definirsi rivoluzionario o rivoluzionaria. Forse il nemico era tatticamente più forte e sì, avevamo accettato alcune regole, ma questo non significava che sarebbe andato avanti così per sempre. I compagni fuori se ne sarebbero resi conto. Se avessimo potuto stabilire un contatto con i compagni in carcere sicuramente sarebbe potuto cambiare qualcosa. Resistemmo con questa convinzione». Nei corridoi si rincorrevano senza sosta le grida di dolore delle persone. Il nemico si era posto come obiettivo quello di creare un tipo di uomo a cui fosse stata tolta tutta la sua umanità e che fosse addestrato all'obbedienza incondizionata. Era il perno della sua politica carceraria. Cercava vendetta. Per questo attaccò brutalmente dove trovava debolezze. La gente nei campi nazisti appariva come un ammasso silenzioso di corpi nudi, nei cui occhi era stata spenta ogni speranza. Questi corpi nudi si spostavano solo quando si mettevano in fila per morire. C'erano posti simili a questo mondo? Non bisognava guardare troppo lontano, era sufficiente guardare a Diarbakir. Tuttavia, Diyarbakir era diversa. Come avrebbe potuto essere definita Diyarbakir? Era un posto come un altro, ma allo stesso tempo diverso. La nudità, che non aveva più alcun tratto di umanità, veniva ricoperta dalla tortura. io per finire fare un po' cioè, non si può perché c'è anche tutti i eventi no? il, colpo, il colpo di stato il nevrosa, ci sono tanti eventi che sono anche raccontati in questo, questo libro c'è una parte sull'amore che avrei voluto concludere questa piccola presentazione con uh, che ne pensi? Penso che sia assolutamente importante perché è un altro elemento caratterizzante non solo di questo libro ma anche del primo ma direi soprattutto di Sakine il suo amore è veramente infinito è, è difficile renderlo in italiano ma sia in turco che in kurdo esiste una parola specifica che definisce l'amore tra compagni e lei spiega, racconta come per lei l'amore per una persona non è concepibile al di fuori di un amore tra compagni, di un amore rivoluzionario, di un amore eh, della condivisione, di un amore per una causa giusta, per la causa del Kurdistan questo è un elemento caratterizzante non solo del libro ma io direi proprio della sua persona quindi sì, concludiamo parlando dell'amore l'amore per me era una parte della vita una parte della mia lotta una vita privata al di fuori della mia, della mia vita rivoluzionaria quindi non poteva esserci A questo mi opposi fin dall'inizio, perché non ci vedevo un senso. Volevo amare nella lotta. Volevo amare come lottavo, ma la realtà era diversa. Nonostante questo, né come ragazza giovane, né più tardi come donna, ho sognato un uomo che appartenesse solo a me. «La prospettiva di vivere con una propria piccola famiglia in una piccola casa per me non aveva attrattive. Nelle mie relazioni l'attrazione che esercitava su di me la persona che avevo di fronte ha sempre avuto un ruolo importante. Anche questo dato di fatto era parte della realtà della mia vita. La mia vera me stessa non l'avevo ancora trovata». Mi trovavo in una posizione debole, aperta da ogni lato. Mi mancavano parametri chiari che mi offrissero protezione e che mi salvaguardassero dalle sconfitte. Alle influenze positive reagivo in modo positivo, le influenze negative mi colpivano duramente. Se una persona non indirizza la sua energia vitale, la sua voglia di lottare verso gli obiettivi politici giusti, si perde presto in emozioni e osserva il mondo in una dimensione sola. La sua energia svanisce sul terreno impietoso della politica. La persona ha bisogno di una base organizzativa stabile, altrimenti finisce per trovarsi fuori dall'orbita politica. Di me non si poteva sostenere che come donna avessi interiorizzato parametri per libertà e rivoluzione avevo acquisito determinate caratteristiche e alcune di esse erano diventate un modo di vivere invece per quanto riguardava i mezzi giusti nella lotta ideologica, politica e organizzativa ero molto al di sotto del livello necessario non ero una buona interprete dello, nello spettacolo dell'amore e della politica più o meno mi riusciva di tenere testa agli attacchi del nemico e di tenermi in piedi ma dato che non conducevo la lotta interna al partito Con la stessa intensità di quella contro il nemico esterno e non prendevo misure di protezione, venne confrontata con conseguenze che non avevo messo in conto. I successivi scontri mi colpirono duramente. Allora, questo libro dove lo troviamo? Allora lo potete trovare sicuramente venerdì 12 sera dalle 18.30 in poi al Cinema Palazzo dove ci sarà una mostra, dove ci sarà una cena kurda e poi la, pro la proiezione del documentario Sara che è un film sulla vita di Sakinè con interviste di persone che l'hanno conosciuta, di persone della sua famiglia, di persone che hanno lottato con lei, eh, che è stato mh, eh, proiettato per la prima volta a Parigi. A Istanbul ne è stata impedita la proiezione da parte della polizia e quindi penso sia un, un appuntamento molto bello e molto interessante. Vi do una notizia, tra l'altro sia se, se riusciamo sia venerdì che sabato all'appuntamento di cui adesso parlo subito a seguire ci sarà anche una ristampa del primo volume che era andato esaurito eh, sicuramente potete comunque ordinarli entrambi anche sul sito di wiki quindi passiamo alla giornata di sabato la giornata di sabato si svolge alla casa internazionale delle donne ci sarà una riunione la mattina dalle undici e trenta delle compagne di rete Kurdistan anche per organizzarci perché nell'ultima assemblea nazionale a Modena è stato deciso che la presentazione del libro di Sara di Sakinej Anziz deve essere giustamente gestita dalle donne quindi sicuramente questo è Eh, un punto a partire dal quale inizieremo poi anche a ragionare su altre attività che vogliamo fare con, con le donne di rete Kurdistan alle 15 ci sarà la presentazione ufficiale, la prima presentazione ufficiale del libro eh, verrà introdotta da Simonetta Crisci Eh, ci sarà una giornalista che è Emanuele Irace che farà la moderazione ci sarà una rappresentante dell'ufficio del, di informazione del Kurdistan in Italia Ci sarà una compagna avvocata turca che è stata in carcere con le compagne kurde e ci sarà Silvia Baraldini. La sera poi c'è un'altra iniziativa alla SNIA dove verranno proiettati dei documentari sulla situazione attuale di cui uno si chiama Non Uccidere gli altri, perdonatemi, non me li ricordo. E infine per... Uh, Concludere il fine settimana, domenica 14 dalle 15 in poi al Colosseo c'è un presidio. Perché? Perché il 15 febbraio cade il 18 anniversario dell'arresto, del sequestro, eh, dell'arresto di Abdullah Shalan, Shalan che è stato qui anche a Roma, Shalan di cui sa chi ne parla tanto nel libro parla ovviamente molto e se posso fare questa battuta è l'unico uomo leggendo il libro che riesce a a, a Diciamo che è alla sua altezza e che lei stima eh, e ama profondamente e di cui eh, e anche que di questo amore parla molto. E, mh, tengo a dire che dall'aprile scorso, perché la condizione di carcerazione di Oshalan va sempre di pari passo con la situazione del popolo kurdo, da aprile Eh, dall'isola di, di Imrali non escono più notizie, c'è di nuovo stato un inasprimento dell'isolamento eh, addirittura due dei prigionieri, erano cinque in tutto, che si trovavano lì per fargli da segreteria durante eh, anche i negoziati di pace, sono stati trasferiti, hanno avuto un diviato di comunicazione per un lunghissimo periodo Questa cosa è stata denunciata, che è stata la prima volta eh, che succedeva una cosa del genere in Turchia, quindi c'è fortissima preoccupazione intorno alla situazione del Presidente Ocalan, c'è il giudice Mossa che sta insieme ad altri importanti esponenti a livello internazionale regandosi in Turchia chiedendo un incontro a Erdogan e al Ministro della Giustizia perché chiedono ufficialmente di poter fare una visita nel, a Shalan nell'isola carcere di Imrali perché giustamente dicono come hanno detto anche gli accademici no? nell'appello sì, per sì. il quale sono stati denunciati, arrestati, licenziati eccetera al quale hanno aderito tanti accademici anche italiani lo voglio ricordare in 270 cosa dicono? Shalan è il rappresentante del popolo kurdo, svolge un ruolo chiave nella possibilità di realizzare negoziati di pace, di trovare una soluzione politica, pacifica, democratica e duratura della questione kurda. Per questo è importante ricordare il suo sequestro, il suo arresto, le sue gravissime condizioni di isolamento e chiederne con forza la liberazione per amore del Kurdistan e del popolo kurdo sabato 12 febbraio alle 18.30 al Cinema Palazzo no sabato venerdì 12 alle 18.30 al Cinema Palazzo sabato alle 11.30 per l'assemblea delle donne della rete Cour di Stan alle 15 alla Casa Internazionale anche la rappresentazione del libro e domenica alle 15 al Colosseo per chiedere la liberazione di Oshalan Hedi dona gidin olu Gidin oloy gidin oloy Ay gidin oloy gidin oloy gidin oloy gidin oloy ya ya gidin gidin oloy gidin oloy ya gidin gidin oloy